اح ممون فإنا ما بسماعما ثم ف لويت وال فإما في الشقااق فسييبيكهم الله السميون عليه صيبغة الله ومن أحصلمي الله الصيبة ونحنله عبددون قلا حاجون نقللههم مربنا ربكمملناعملنا وكم عمل منحن مخسون أن تقول ع إبراهم إسماع والحطوييعاقوب وصبحط كانذ أما سو ق ع على وامله ومن أظلو من من كتمشه عندهم الله الله بغااف عما سورت بقارا اوولیسکه صلاحاتونو پای کی, کی اسباد توحید دې بابونو نو شاملا بیان د فرقو 300 یهودو خلکو خلقتا داغي پلیتی چې د الله سره ابکار شی مخلوق کی اساز دا الله سره ګرځولیو دویمه ایسه پای کی اسباد رسالتو پای کی نه پلیتی وي داغي نای یا وی پر اعتراض د جبريل دغه جواب عطا باذن الله دوی می تراز پر صفای د سليمان عليه السلام درم پر اعتراض د سیر سلوورم په الفاظو منقولو پینزم پنسخه شپغم د د زینا یوسل شپال سمات د سوره تبقره شپغم می تراز الله نائب علی اوثم دغه نه منکه قالوا تغذ الله ولدا مشركين و قال الله ناجبان دي يهود و عزير ابن الله حضرت عزير زوی ده الله دے او نصارا و المسيح ابن الله درې قسمه کو شر کړي او ده الله په صفاتونو کې ده الله سره مخلوق برغدار کړي او چا عام خلقو چا انبیاي صدار کړي نو داغه اغه اعتراض چې څنګه د دینه منه حالان کې دا الله ته 파رنای باندې نو جواب چې نائب هغه سوکني سي چې پاغه باندې بیماری راځي پاغه باندې عجز راځي لکه یو ملک یو سربرائی نو چاغه بل ملتجی صدق پلزان په زیبانه نائب جوړ کی یا د دې زین از بلخوازم نو د خپل <سؤال> ځان په زینایب جوړ کما ځکه زما په ذات کې نقصان ده د دې از بلز په یو ټیم کې دواله سرتا ورنشه مرصوله نو زما کې عجز ده نو ځکه نايب نشم نو اویا هغه څوک نايب نشي چاې کې عارضی نقصان راشي عارضی لکه امام په مسلې ولاله اغت بهودسی عارفه شو یا خیال نو او د نو او مکه یا او دس مات شو سو نقصان اغت اورسه د پدې موسکی نو د خپل ځان په زیبه بل کس مکه کی او په خپل ورس توږی ریته نه ایبوي نو الله د دې دوالو قسمو نقصانونو نپاک ده نقصان پالکه ندازي سوک چوي د الله نایباندی نو اغا الله کې نقصان غلی چې د الله په ذات او په صفاتو او اواغته نقصان ناراضي الله د ار کسمه نقصانو نه بچ دي پاک دي دویم دا چې څوک یې د الله ناایباندی نه ناایبغه څوک نشي چې بغه بانه ستړیواله راضي پهل کې جز ستړې شوم بس نور کارته وکا او الله بانه ستړیواله ناراضي ولا يعذ حفظهما الله ستړې کیګنا نوچ ته چې الله لنایب غنې نبي اعظم تعالی ستړيواله الله ثابته او څوک نایب نیسی چې پاغه باندې خوب رازي او الله تدین پاک دې لا تاخذو سنتوم ولا نوم او کنا ته چې الله ز پاره نایب دې نبي اعظم تعالی ل خوب او جټه ثابته چاله کمال خوب رازي دا شنور دروین تو کا درو دشي او بل کستوی نو کس نو نو دا نور زمانہ کار نه کی نو الله دار قسمه نقصانونو نه کاغذ ستړیواله ک خووبو نه دی هغه عجزه دینه الله پاک دی عجزه پاګن راضی ستړیواله پاګن راضی خوب او غفلت پاګن راضی نو چې ناراضی نو داغه پر نايبه نشتا او مخلوق راغه اغی سوک اللہ الله فرشتي غری سوک انبیا سو کولیا حدیث د بخاری او مسلم کې راځي نبی علی سلام اعلان الله الیهود او النسوار اتخذو و انبیا او صالحین مساجد لعنت الله علی په يهود او نسوار او چاویونیول قبر نا د انبیا له سلام او د نیکانو باندې غانو زه د سجدی نوتاره سجدې کې سجدې خو الله لپاره کارو نو ګوره اتخاذ تولید الولد ویلې دي یو توليد الولد دي او بل اتخاذ الولد دي توليد دي ته چې دا غنه پیدای روز مشرکین او دا کده نو اچ دا نائبان د الله نه پیدای وی الله د دې سره دا شب مينکې څنګه یو بچي داګه خپل نيمي بل بچې ونيسي او داغه سره مینه کوي چې مون کمزورې شو بیماران شو مړ شو لږه مون نه ورستو دی زمون کار نه سرته رسې پای موقام به زما د قرآن دازه کړکې یو سوره یوسف کې وقال الذی اشترى من مثلی امراتی اكرمی مسوا اسا ائن فانا او نتحزه ولذاب او با نسو در را قائم و قام پا بچیم بچیم نشتا اکیس نمبر آیت دی صورت یوسف خزت ہوئی دی صلیمین اکوام دی با زمان قائم و قام پا بچی بانده بچیم نشتا دی با زمان نروستو زمان قائم و قامی دارنگی صورت قصصا نهم نمبر آیت که برا شی اغا اسیی چکلا بوسا علی سلام باکسا که دی اولی نو فرعون تووی لا تقتلو موجین دللا اخو ما شمان وجل عصا این فعنا آولت تخزهو ولدا قریب دا چه فیرده بنا که منتا یا با انیسو دللا قائم مقام قام پا بچه بچه ام نشتا د سبت بچه می نکو زمن نا حبرو استو شي نو دا داغی دا نه نچتو داغی نا دا الله نه نا پیداره. یو مشرک دا نو ایجاد نیازول د الله نه پیدا دي خو الله سره دا شینه کوي دیسا له کس څنګه پلار یو کس اونیسی یا یو بچین یا زمینو دغه سره مین کوي او نتقذو ولدا نو قالو اتغذ الله ولدا واي مشرکینو له الله نائب الله نائب نو له دا مشوره شبا د مشرکینو او د دې شبي قوت زیادو نو قران د دې 15 جوابونه کوي چې کله داشو په کمځه کې راځي نو جوابونه کوي سوره یونس کې آتش پیتایات کمن چدا شو براشي قالو تغذ الله ولدا التموي واي مشرکين ویول الله نائب قائم مقام نو التموي سبحانه و بن سبحانه وتعالى عما یسفون آلتی پیز جوابو نہ کئی سورت مریم کم ہوئی قَالُ تَغَزَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا اَن دَعُو لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا او سورت کاف کې لِيُنزِرَ الَّذِينَ اتَّغَزُو لِيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُ لُتَغَزَ الله وَلَدَا شو وَيَرِ آكَسَان شو آئی اللہ نولی لانائب نمالهم بھی من علمینا نمالهم ګابورات کلیماتن تخرج مین افواهم د جوابونه بیا کوي یو شوبداوا دویما شوبلویا د مشرک نو پنځه جوابونه د دی کوي او سره دا او یونس کوي دویما شوبا چې د زمنګ شفاعت کوي ویابودونا ویقولون هاولای شفاعونا انذ الله موږ د زمنګ شفاعت کوي الله تا ا اټا نمبر ایت او سوره زمر درما یاد کی داګه شوو دادره درما یاد کی ما نا بودو هم الا یقربونا ال الله ظلفا د مینګ الله ته نزی کای فتدرج کی چا وی مینګ الله ته نزی کای دانی کان چا وی دغه مین شفارش کی الله سلا زمو سریری او چا وی زاده الله نائبان دی نه یوورا نومانی خو با دار خلکو وی من به سکول کې به وګور چې سالې ها جج لوکیل نه نيسي بادشاہ ته ځین او وزیر ام پی منی ته باندې نه چوکیدار نه بشورو کو داسې بځه نو الله وې ته تشبيه د مخلوق <تصفيق> سره ما برابر تشبيه مخلوق مالا راکه وزر بلنا ونسي خلقا فلا تجریبو للہ لمثال مال ذا بندغه نه ظالم مثال ولې بیانې بندل غو زکه شفالسی او وکیل نسی جج لا چې جستہ په حال پوهندی نو ستہ پوهه او وکیل را نه کې جج او زه خو پوهه ما نو زماده پردو وکیل سو ضرورت ویل جج لا وکیل زکه نسی شاغستړی کیږي زستړی کیږي غم نه پا خو بو جوړ راځي پما خو بو جوړ نه راځي زاریمه نو زماده پاره حماد مخلوق سره مشابه کې وذرابلنا مثلا ونسي خلقا سورت یاسین کی اخر کی راجی سلاجی او دیر خپل پیدائش او سورت یاسین پا اخر کی چراجی ها <تصفح> ونسیا خلقا <تصفح> سورت یاسین پا اخر کی راجی وذرابلنا مثلا ونسی خلقا بیان اننا خلقناهم من نطفه فاذا خسیم مو مبین خپل پیدایشی ظالمایر کړی ده دا جوابونه کوي وای مشرکین وای و وای نو سوارای تغزل الله ولدا یول نائب قائم مقام ولد قائم مقام ولد نائب نو یوخه جوابونه کې صورت اخلاص کې الله احد الله الصمد لم یلد لم یولد اته په ځوابونه کړی ولم یکل کوونه الله یو دې الله به حاجت دې الله نسو پیدا دې الله ځانا پیدا دې او دا الله مثل نشتا برابر په یو صفات کې دلته مو سبحان او پاک دې الله دنیا زور نه دې او دویم جواب بلوا بلکې الله له اختیار دا اثر چ پاسمون اعظم کریم قضاغن عیب وې ربیا خو با اغا مالکو به الله مملوک بشي اګه دا وښي او هغه به مالک شي او الله مملوک کړي دي شي نه الله مالک دی الله مملوک نشي کېږي چکه له اختیارات نائب ته وملاوي شي نبيغه هغه حقيقي بادشاه او به غلام شي مملوک شه دریم جواب کل للوه قانتون تول الله تدی محتاج نو چې الله ته محتاج دي ته نه دای نه یبان دي نو هغه محتاج نشو بیا هغه بیا مالکان شو څلوروم بدیو سماوات ولرده ناشنا پیدا کوم راس دا سماو نودوځم کو بد اپمانه د ناشنا بدد ته بدل زکوي چې داوم ناشناي خلک نه نپ پیژنې حدیث کې راځي حضرت وې بد ال اسلام غریبن وسيعو کما بد فتوبال الغربا بدد ناشنا او ناشنا به زیودا څه به وګرځي چې دا به دوه اشنا شي چې سنت طرقې د خلکو اشنا وګدي لګن ب سماواته مدارک په دیزلی کلېې من خللا په سونهول جمع مونڅوک چې د سنتتو او د جمع دا پرستو خلاف کوې دغه د ببدې مته د اوې پیژ نه مودتي. و قذامررن کله چې فیصللوګله د یو کار د کېدو نوفاین نه معکنن او یغ د چې ش نوفاکون بیاشيیم. یاسین اخری آیات ده انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون كذا تريد وكله یو کار دکې دوچ شنو بیا کی وقال الذين <سؤال> لا يعلمون ذا وهم اعتراض کته ریشتنی وی نو تاسو په صدقات به الله مونته پیغام خترا لګلې یا به مونته وی وی تاسو مون مولا وی مولا ویلې چې دا ریشتنی مولا وی نو چې ملایانو ستاسو صداقت نه بیان کړې نو ترشتيني نه وروړه اګن فلاني ملابې ویلې وکړې موږ ته به وی وی وقال الذین وا کسان چې نه پويږي په قرآنو ولی خبرنه کوي من سر یا ول راتنه کوي موږ ته په یو معجزہ اوه معجزہ موږ طریقت راشي کنه قزال کما یقول لك سنج چ وای ودارنګي وینا کړوا کسانو مې قبل هم چې په خوا د دینو پوخام خلکو دغه شویلو دا پیغمبر پر مبارکه می زکولم مثل شان د وینا د دای دا ش وینا یې کړوا اتوا سو به امهم کو مونطاون تبه ویشه دې په خبره یو بولتا وشیتون پر خوذی داسې د خبره کې تبه ویچ و زمنګ پلار ورولو چې د جماعت صلو د خلکو سره مملګری کې وشیته کړې اتواز سوبیم تشابات خروب و کې برآن کی ذرک دي لی دی کم اطراز چپو خانوم و شرکینو آغا کرے او سم آغا اطراز پتاب آنے بکے کم اطراز بیمانو چپا انبیاء و حق پرستو کرے او رستو زمانو کے حق پرست آغا اطراز تو کرے کرے برنگ بدلی بیان کری منگا دلائل د پرداز قوم چاگا یقین کئیم نقطہ په صداقت د پیغمبر باندې صداقت د پیغمبر وګوره اعتراضونه بیان شو چستا تاسو په صداقت د پیغمبر باندې نقطہ ها چې کجته مون ته پیغمبر دشيالې نو جواب ان الرسنا کبل مخوي دی کنه چې د خود ما پیغمبره ما له غلي تعالی وبالحقیب قران وبالحقیب توحید په توحید مسله ملېګلې په قران ملېګلې قران مې درکړې لري پرېشیا زیر اوڑکو ان کے اویر اوڑکو ان کے صورت احضاب کے براشی انہا ارسلنا بشیرون و نظیرن و ازدائین الاللہ و سراجم بزنی و سراجم منیرام و لا ان اصحاب الجحیم گر مالک ای علماء و لا تصلو یودہ تپوز بنشکولستانہ اے پیغمبر آم ا هیئه د پاو د جهنم یانو کې ته پوس ته پوس به نشو کولای ستانا په اړه د جهنم یانو کې چې جهنم یان جهنم ته وروږو غرض یې دا ته کې تا خپل ډیوټي ادا کولای یا ولا تسال ته پوس مکوام په اړه د جهنم یانو چې د جهنم یانو به کومه سزا کې دا ته پوسمان الله مکوام ما خو خا بیا والله توس الل اسحبل جایم چپوس م کوه په بعض با جان نمیانو چېڅنګه جانمتهځ جا نمته بهڅنګه ې وال نور معیم دی ولن تر دا چ خوشحاله بنی شي یود ملایان او ننساره حتى ا به خوشالیې تر چه تابیشی تا ملتا هم د دین او دا ترقود آئے دامو آج زمان صلو مولا خوش آلے شی ومی خود ای گوانے کدامیان دا نا خوش آلے شی شپگ شکال اما دے دے که تیر کرا سوق زمان خوش آلے دی چا غم خوادی نا دا ولی نا کم غم لازم خوادی این زمان کو ترقی نا کئی عرصم و رواج سمان گوان آسے و شادي کې چرتا او کنه دا رې د سمونو کې ریواجنو کې خلاف قانونو کې بیا خود خوشاله چې د مولا سره په جمعه کې ناسته په سلووته کې ناسته په کې ناسته امیانو سره چولندې کې ناسته د درسقاف کې ناسته مولودونو کې ناسته یره خو دې خو زمون ملګری دی امیان یې ملګر آسی مولا خوان کوي پلان ته او چدانې کنه خدای ګواړی کده نه خوشاله شي قران وایي بلے تک تہلو ولحیاۃ مریرۃ بلے تک ولے تک ترضا ولانام غزاب یا اللہ چې ترا ته خوږې اخلک را ته ټول تری خوې ترا خلک را نه خف وي زه خلک سكومې بلے تلذی بینی وبینکامرن وبینی وبینل عالمین یا اللہ زما استاد منکه همیشاباد وي او ها زم ما او د خلقو تر منځنواروي زم ما استاد منځ کې آباد الله صل الله جوړ پیدا کا په خپلو د خلقو سره بیا صدازي ټول لازي توغه به ټول نه راوړي خلق به راوړي چرې نو کوم شاریګي سانه یوز مليان نن سوارات تر دې چې تابې د لارو چارو چې دا غیب په طریقه رواني دا غیب په خپل تو سزونو باندې راځنه کې نبی 아이سم نیساو چې رات کې غده سيز یوبو یماته وي بلبو هیماته وي امیبو یماته وي مولا بو هیماته وي وا پیغمبرین نو دللای ولودا بیشک کتاب د الله ولودام دای هدایت دی هودل کتاب مو اصول کې او کتابی ته د خوایشاتو د خلکو د خلکو خواش په سر روان شي څنګه دغه خواشات دی په زاینا تا ته علم علم د قرآن نو مالک نبی مانا سېوتی د علم کړه قران نبوی تعالی اصل علم د قرانو نبوی تعالی طرف خدا الله نسو 290 کیم دادی الله وک خواہش په سلوان شو او زه ما علم د لورو سیدو بیاب خواہش بزې دي بیاب د سوغ معاون عمل کنه پاتې نشي الزینا کسانا تنو ملک کتاب چور کړه منګه غل له فهم کتاب ما او له پوه د خپل کتاب نصیب کلا الله دې مل نصیب کی یتلو نہو مولو لی اغی دی کتاب لرا لولی با دی لرا حق تلاو دی مناسب لستلودي دی کتابم دی کتاب لستل مناسب سری علامہ قرطبی او نور ذکر کریں مفتاح دار سعادہ کی امام ابن قیم رحم مولا ذکر کریں او العبودیہ کی شیخ الاسلام امام ابن تیمیم ذکر کریں مناسب له سلد کتاب عبد الله بن مسعود قول هغه نقل کوي يحللونه يحللون حلاله ويحرمون حرمه حلال د قران هغه حلال غني او حرام د قران هغه حرام غني ويومنونه بمتشابه او يقين کوي په متشابهات او يعملون بحكم او عمل كه په حکم د الله چا اللہ کم خکم ویلے دے نو پا غیامل کئے متشابیات منی آو پا حرام و پا حلال و یقین قرآن کم سیستا حرام ویلی آگی تا حرام ہوئی کم تا حلال ویلی آگی تا حلال ہوئی یحللونا حلالو و یحرمونا حرامو و یؤمنونا بمتشابی و یاملونا بحکمی تارنگی حق تلاوتی مجاہد مانا کردہ یا عملو نبی حق عملي چا عمل کوي په قرآن پورا عمل دا نه چکه لازماده خوښ تابین او عمل په کوم او شنې نو بیا خیر خيرت دي نیو ماندا یا چې تلوي نه ما خوش شي اه ایتلون تابیکی د قرآن حتا تلاوته په مناسب ف تابدار د قرآن تابداري کوي دانچیا سه او بیا به دی زمانی اپیزان اپی جی لګیا ده نو سه یاد یاد کړی ده نور په خبر نه دی غریب شهزاد سو ما حرام کوم دی حلال کوم دی اوبینه مې ته پوښوږه مې وی جی ما هي پس پدربار کې کړه مې ولی دربار کې پس کړه وځم مونږو استاد به آل ته موږ سره سبق وځ تخې یاد دی او استاد هم تشکر بو جوړو واغیم د شکر ډک کړي نو ده شرکیات او بیداع کمالونه نه ها بیا ده شرکا ااده کی پرچار ده شرکو او ده بیداع تو کای ننا الزینا اتنا او ملکتاب یترونو حق تلاوتهم او کو استاد ته دا پته وی چی شیخ لیکریدی امام ندیمیا چه من ظن ان الدعاء ان القبور افضل من او فی البيوت فهذا ظلال وشرک وبدع او بل تته อัลدا <التا> ایبزونه ثواب دے کا دا ایزونه ابسدیอัลدا عبادتونه ابسدی سبب د شرک او د کوفو د بدعاتو جوړیږي ورنہ جو اغازه د عبادتونه د اغازه د نصیحت اغازه د واعظ دے واعظ بلتانی اگر د دعا کې ځان ته مرمرمخه تکه آ کسان چور کړي منګای الله فام د کتاب طول مرتیری غریب د دینه فارغ نشي اګه قران په معنا او مقصد باندې کله خبر شي او زه یاه په دې کتاب دے یا کتاب دے یاه فصله نور کتابونو په ځای اختره قرآن د من نه یې کړی منار چې خواندایم فراموش کړم منګه سي یاد کړی وا مون ټولی یې کړل الا الحديث بار بار الا الحديث یا په بار بار به ګویمه او قرآن او حديث مونږ بار بار وایږه مونږ نه او زه مون مقصد د قرآن زه مقصد د قرآن رسول خلق وته کدا خلق واقیدی سمي شي دا فبل کتاب نه او اولائک انه دا کسان یینه باور کوي په قران چا چې کفر کو په دا کسان مون خاص نه دارتا یا بنی اسرائیل ذکرو دائم دریم زل خطاب بنی اسرائیل ته یو بل زلال وانی سلور خطابات دی په دې سورته کې بنی اسرائیل ته ځکه دا معزز قوم او بنی اسرائیل یو ته نعمتونه زم ما چې کړي مې پتا او بشکما ورکريه تاسو مخلوقات په لې زمانه وتقو يره وي د عذاب دغره نه لا تجي چې بده بوونی کې يونب زبنب نازره او نه به قبول کې شي دنا سفيديا مشرکنا او نه به فدو ور سيد مشرک تا دچا او نه به دیم داوکريشي د خلاصو سلو لارې مقدایات التاز کې تیر شيو واجب طلا ابراهيم ورو به کلمات انفاتم ماونا دیزینا بیان د درې خبرو وضاحت تنویر د ما سبق کوي مخی مضمون تیر شد توحید او مخی مضمون تیر شد رسالت او پاغه ترازو نه نوو تنویر کوي روشنايي تنویر و وضاحت د ما سبق آیاتونو کوي چې دا توحید او بیان د رسالت چه نبی علیہ السلام الله را دې غلو دا دام یو پیغمبر دی چې توحید او اجازه او دا الله ته طرف نه الله والے غره ابراهیم علی السلام اوس پاغه نقل پېشکې او دا غې امتحانونه چې توحید او اجازه ابراهیم علی السلام څنګه کړې وي قوم ته څنګه کړې تو توه توی توحید توحید دی خو ابراهیم علی السلام څنګه نامې کړې وي دا کانامه په توحید وغورا دا کانامه په رسالت وغورا اوس واقعا د ابراهيم عليه السلام پېښې تلویله علامه سبق او د دې ندرې خبرې یو خبره ابراهيم عليه السلام هغه ها بیت الله جوړ کړو د فار د توحید نو شپ پکيو والے کې ها انست واحد نا الای اسماعیل ان طهره بيدیا د نبی عليه السلام دعا د ابراهيم عليه السلام پے وا هغه په دعا ووخته وا ربنا وبذ فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم نبي عليه السلام زکه وی علی دا و تو ابراهيم ز د خپل نکاد ابراهيم عليه السلام دعای ما ما د پاره د تو او دریم توحید او ټول انبیاء مشترکه مسلوه خصوصا ساسو نیکانو پدې وسی اف کړي نو ایک سو بتیس نمبر آید او اصحابی ها ابراہیم بنی و یاکوب وسیعت کرے و پا مسئلی تویر ابراہیم علیہ السلام پلو زامن و یاکوب علیہ السلام زامن و تام چک لکشی ان الله استفا لکم الدین بچوک لکشی الله تازو پاردین غرق کرے دین و فلا تموتن الا وانتم مسلمون نپدی دین اسلام بادم لشی پا بلمرن شی یاو د ابراهیم علیه السلام بیان کئ پتو هیذ باندې واجب تلا ابراهیم ربو بکلماتن کلا چنتانو کو پی ابراهیم علیه السلام باندې ربو فاعل لے ربو ربذو ذذ رب په دبانې امتحانو کو ابي كلماتن په يو سو واقعاتو په يو سو ماملاتو فاطمهن نو پورا السلام او حکمنا ماملات ائم تهانونه سو ويا غلله سی یو او ش نورو هغه سنت هغه استولو نو کان کټکولو سره یوخت برابرولو زر نا پیخت برابرولو خپلو مخته دا امتهانو خو ته امتحان نه خاصم فلک کړي لګو تکلیف شته دا او کاف مومنم کای مؤمنم کای سلام کای خزم کای صفای په نو څنګه هغه ابراهيم عليه السلام امتحان راي باقي خلک په دې وبخځي کوي سي هغه او لزداري په دې سره وبخځي امتحان رازي په امر شاقا چې انسان ته په غي تکلیف رسیږي دا د تکلیفونه نه دي امتحان هغه ته وې چې انسان ته په ابتلا او تکلیف ملایوي په دې هو تکلیف نه ده هغه چې کم تکلیفونه او مصیبتونه په انسان ده ها مصائب او امتحانات د وجه رازینو اغا امتحان دی دا امتحان نه دي اواغه قران په خپل ذکر کړی موږ اصولو کې ویلو کنا ال قران یفسرو بازو اول د قران تفسیر په قران آیاتونو سره وکا او کته به تفسیر نه لیکي داږي زموږه زنم قران لیکلی قران ویری او تفسیر هم لیکلی خدای تعالی دا کوي څو تفسیری حسینی په سر ګرځي تفسیری یسیر په سر ګرځنای کې دانش ترورہ تفسیری بحری محیدو ګورا دابو عیان اللوسی تفسیری ابن جریر ګورا نو هغه د امتحانات راغستېری امتحان او قرآن خپل د تذکره کې یو امتحان ابراهیم علیه السلام بادشاه ته ویلو د مخ کې ولال له او تقلیل او ته کوي د دی ذ ذريمي پاري دو مخو ګوري تاسو علم ترى الذي ها جې دو سوا ات پن دوست ميا ته ګوري علم ترى الذي ها جې ابراهيم في ربي انا اعطى له الملك اذ قال ابراهيم رب الذي قال انوح و اميط يودا نمرود مخ کواله د بادت مخې صحیح خبره کې او حدیث کړه زي ابذل الجهادي قال الحق اند سلطان بهتر جهاد ده چې د ظالم جابر په بادشاه مخه حق لې موو ايبراهيم عليه السلام په مخې صحیح اقرار توحید کړ دا امتحان نو د بادت خبره کول مخه تدا امتحان ده نه ده مخا مخا رو برو دا ګران کار دی منگی دیزی انیو ابسر کسی نشکا ہو بیا به مسئلہ جو لیشی او آگا رو برو تا گوری ولال لے ہوتا ہوئی دویم پلارتا ہوئی سورتی مریم بیالیس نمبر ایاد یابتی لمتابدو مالا یسمعو ولا یبسرو ولا یغنی انکشیا یابتی انی قد جانی من العلمیم تبیعاد کا سرتون لا رما په سر را دکهته ګمرا ا عام چاورت تررکم راځ پلارار ته او کو چې سرړیا و قالی برایممو لبي ااضل ې نامن ارا کار دی روبرو پلار تهوي او پلار کار د ګمر وب چھتا کونڈا دی شریع ہو که نا او د خضر دی محرومہ کئی ہو که نا علمی اراکا و قومکا فی ظلال ممین لارای په نمتاو استاقوم پو گمرائے کارک کارک گمران یای استاقومو تا گمرائے امتحان نشو دعا درم امتحان شعراء اگوری قوم تا والار لے شعراء اتعبدون من دون الله قال قومي حضرت ابراہیم علیہ السلام نلسمه پارا سوره شعراء و یائم اس قال الی ابی قومی ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنزلوا لا کفین هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجنا ابائنا نبی اوې انتم وابا وکم لخدمو فإنمذول إلا رب العالمين نام آیچ تاسو د چای باز د تاسو خبر او ری زانمانو درې څلورم امتحان وګوره د ابراهیم علی السلام سوره الانبیاء وګوره وردا پدې ور زده ليو ور تتلې ها ځان کتیری اتش پہ تا یاد سورم بیا قالو حرقوا شروع الیات قوم من كنتم فاعلین اوس دوی دلا او ور که چولیو فزان پروانه وره داسه امتحان شه دا زان او ته گزارلې شه پنځم امتحان د بادشاہ نور سوره خستان او جوانا اپ خوش بیا بان کپر غودل ابراهیم دیا اللہ سمہ پارا سورتو لعبراہیم آیات نمبر سین تیز ربنا انی از کنتو من زوریتی بوادن غیر زی زرین اندبیت کلم حرم یا اللہ مغفل اولاک پری خودو پیودا سے علاقہ چاگک زرغنین کی گی او بنشتا لیسفیہ نیسن ولا ما ولا زرم نن تالیل گی دلی ورونشتا کانتا تارشتا اور سشتہ اقورد می خالیدے وای کنو یانا کو نبا سنگه دارش دست اندشره د کوتا او ابراهيم علی السلام په خشکه داګه کې نکوتشتا نکنت تار او نو دیوال شتا په خوش بیابان کی پریدی ما او تاوخه سکوونه جوړو جوړو کنو جوړو او دا کون نشتا د کور سره دی پری دی الله پنځه شپږم امتحان ا ملت خیر آباد ویل د فلمت ل صورتي صافات اني مهاجرن ال ربي سيادينا فلمت خیر آباد ویل فلا بایز اپری غدل ما تا خپل جیداد او کلی نپریدو او ابراهيم عليه السلام خپل کله عراق اور هغه پر غده او شام ته تره او شام ته روان او او امتحان د خپل بچ باندې چاله کې خودو انصاف چې خو به یولیدا چله اورتوي بچي لالکا ناغه بچي تاوي او بچیا ماته د الله تعالی تروب نه حکم دی چې بچي لالکا یو سل دوی میات ها او داغینه مخ کی امتحان د خپل ملک ای یو کم سل انی زاهب الی ربی او بده کی کبوت کی دلته وي زاهبون مهاجرون دونکو ما جت کو انکه ما رضا زده فلرب تا سیادين زرد ما ته بلار او اوهک سو دو ګورم او امتيحان په بچي چالکيو هودل فلمه ما او ساي قال يا ابني ارافي المنام بچيا تاوینه ما خوب کي شلالم تا فنزر ما زده ترا قال يا بته فلمات عمر ستجدون ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وطله للجبين چالبان چالبان دی پل بچاله لو لو چال دا قلب بچی باندې دا امتحان دی نکو نه دی نکو نه دی اوستر کی تورول بیا سره شو شونډي سره کوللی ها بیا سره غولوللی دابه کی بیا وایا بیا صفاجامع چوللی یو یو شورو شي شل او لز دادی نو او مسواک و هل دینو نه په مسواک او پجامو په تیلو په دې دکان باندې ابتلا نداځي انسان ته تکلیف راځي په بچی په وجلو باندې دمل په پرې خودلو باندې او د خذ په پرې خودلو باندې او خپل پلار بادشاہ قوم مقابله مکه او دا د درګان دا دا کاروغه دائم زکه ابراهيم کي راضي ولا قد اتينا ابراهيم ورشدوه من قبل وكنا بي عالمين ز په پهول ما چې د کلياقد د مسلشتہ چې د رشتیا قوم ته شي اپ خپل بچ بچی چاله کې هو دل شي خپل خزه پرې هو دي شي دداشي انبيیاء او چې به ځانته نو بچو اولاد او خود د بادشاه لور بادشاه چوکت ده چدا خاندانی خلق ده او پاک خلق ده ناغو لخپل لور ورکلا هاجر باج خلقوی چونوزی هور ناغ پل لوری ورکره و اخدا محال حاجر چدا حاش پا خدمت کے حاجر ورکره و چدا بستا استاد خیز خدمت کئی خدمت ده پا رد بادشاه دا الله اللہ داری بیا بیاجوری و بخپل اولادی ته بیا کری و ویز ابتلاع ابراہیم عربو چتا دا اللہ دا دنکارو کو ستارب اللہ مخلوق قربان کی بے کلمات فاتمہ اننا قال نوی اللہ انی جائلو کل ناس امام میں شکر زکر زون کے امتال پا د کو پیشوا چتا امتحانو نا برداش کلو غز پیشوا گرزو مشر دے گرزو ما و جعلنا من ام ائمتن یادونا بی امرنا لما صبرو مشر میں الکو چې کله غی زما دین مخلوق ته بیان کو په دینی مصیبتونو برداشت کو په صبر وکیا اسه مشر نه ملاوی ها بس صبر ولی یقین تنال الامامت فی الدین مشریالہ قال ان ابراهيم علی السلام یا الله اعظم از علماء موږ ته مشران وی الله نه دسیږي وعده د پیغمبر زما ظالمانو ته هو مرتبه نبوت اغه چاته نور کوم چاغه چاہت ظالم یاد کا چوکر دا من بیت الله ثابت للناس زید ثواب زید راتلو د پاره د خلکو صاحب یوسف پماند راتلو صدا اورانا ته مخالک روان دی زید اتلو دینو لناد پاره د خلکو او ثوابونه گټی و عام زید امن الله دې منغول بوجی بار بار و عام ناو زید امن فمن تخلو کان امنه او نو امر حکم وکوهونی او زید ابراهیم علی سلام صلی الله زمانو مقام ابراهیم کی موس کو ول په نسبت نور زونه بهتر دی دانه چې نورو کی نکیږي نه بهتر دی چرش نه او چرشی به چ په کمځه کې لپارهم کی منزو کو او ما حکم کړی ابراهیم علی سلام اسماعیل علی سلام دعا لوتا چې پاکه یتا سو کور زما د سنه پاکه د شرک نه یو ظاهيري پاکوالي مراد دی او د شرک نه ام پاکه التزام اوس ته د ارچا ډیوټي دا چې څو غلط اواز کوي نو دا غي رد پکې ځنه چې څل اول داواز کوي او ته غلینا الله وي پاکه زمکو خلکو به وي فلانه فلانه شرک د باز ما دا څنګه الله رامد الله ځکه مې مونږ ته الله حکم کړې پاکه دوارا کور زم ما په توهې د شرک نه د فرض د طواب کوونکو تو د فرض د فاتکیدونکو د فرض ورو کو سجیدکونکو یا کچوی ایبراهیم علیه السلام هیڅ مار به وکړه د ودا کړي دا امن اور د کوړکا آل دې تا د میونه الله دې خلور کډ میونه ایبراهیم علیه السلام دعا دا څنګه رسونکو الله ورکه پاریو شس پل سټمپلګه دې ها مانه چا د چي منوره منو د زین په الله فورځا خير قال کوم چ کوفر فاومتو فیده بورکم درر لگا بیا براکم درر آغاز عذاب سخت عذاب دورتا فا بیسل مسیر او ډیر بعد زیده زیده کر زیده جانم اللہ دیمان بچکی آغاز زیده دیر بعد ویدیر فاو ابراہیم القواعد من البیت یاد که چه پورتکاو ابراہیم علیہ السلام بنیادون دو بیت اللہ او اسماعید علیہ السلام اولا گتے اور بلارو زی دواله تعمیر د الله کور کې زادالمسیل لیکلی دي د الله کور دوو غرونو د پنزو غرونو له جوړ شویو پنزو غرونو یو جبل لبنان بل توري سینا درم توري زیتا او جبل جودی او پنزم جبل هراء <سلام> اسماعیل علیہ السلام بدد ورن غټي رولې لالې به ورکولې او غبد الله په کور کې له غولې ها الله ابراهیم علیہ السلام ته حکم وکړو جزمازه پاره یو کور جوړکا ابراهیم علیہ السلام ورته چې الله هول به شک جوړ کوم زبخه کور جوړ کوم کې دې شاته تخوخني چې په کومه طریقه ته تاسو خپل کور خوخه دی په کوم ډیزاین اقا ډیزاین ما ته صرف خاکا سے جوڑ خب جوڑو خوکم دستا چیزی پا یو ښه پیش پیشکش دراسو جوړو زه به جوړم مسم حکم ديستا واسې شي چې په یو طریقه جوړ کوم او تاسو په هغه طریقه خوښ نه نو الله جبريل وروړو او ابراهیم علی سلام اله سوا چاو او نشانات ما چې دغه دوره دغه دوره دیوال دغه دوره مس کې وسټون یو دوا د دروازه دازه خو دې کې یاوزه او تیااد کو چې دی کې بیاو قیمتي ګټي دا ده ګټه ځای او دوړه به بلندی دوړه به چورای دوړه به دای بس اغل څه نشانات پکارو اغل ایبراهيم علی سلام بشته وی چې به چې ماته زماره وای کور جوړ کړه ته ګټه وروړه او خسته خسته کولې ګټه د الله کون جوړ کو په دې ډیزاین او چې کم د ګټه اغه ځای راغی نزوی را دا زی دا دی وی بچی اخ خپل گټه راولا دا زما ته لا د خاص جټه یاد کړې دا په د خوته نو چې د دې دې له بده جنت نه کانه راځي په جبريل بیروري جبريل اسماعیل علی السلام د گټه د پاره تلوخه گټه کتا پدې کې جبريل راغې او د جنت نه غسبین کاله راولو او پاږه کې کې خوږه جبريل چې کله اسماعیل علی السلام کاله راولو بلار او ته به چیا الله خپل کانې د خپل زین راوړي او پاغه د یکي کې خودو بس دا خیر ده بل ده کېږي الله دا سپین دا حضرت یوسف دا ټونو تک سپینو خداد خلکو خلقو د ګناهونو د اثر اثر د وجود ترشه ها یکه چې ګناګارو خلقو مخونه او لاسونه پېلېږي خدای یې سر پکاله راځي نو دا ترشه او دا ها چې کلا <سؤال> د قدمه تو زورداري نو هغه دکانې مصر ته وړو حجو صد مصر ته وړو پدې مې سوي <سؤال> سولورم کې هغه مصر ته وړو او دکانې هغه مات کړو به ایمان به چې کلا حداغې نورستو ا بیا دایوول نه هغه پلاکو لګو دا اوس پلاکو لګې دنه او دا تور دے د سپن کانه واسو کې ابراهيم عليه السلام دا غې نورستو د مختلف زویونو دا اډاکانې راتل او هغه پدېجه کېلګې دا وايي د خواوې ابراهیم او یو ګټه دا هغه مقام ابراهیم کې چې دا د ابراهیم علی سلام د پاره ګټه چې په کم ګټه به اودري د اډاغه د پاره څو کووازه ذکرنن سبب د آبادی کووازي ګراني دي کنه کووازه کته جوړه کا پورته جوړه کا هغه ګټه دا هغه د پاره کووازه وا کداسه نوداسه بدل داسه بدل کتل وشو چې څو راغته ضرورت په شان د لیفت آبہ کته پروت کېدل ها ها دغه ته تړل مړلو د پړو ضرورت نو الله دا یو نظام شری بیا ها تکنو سبه پلی پلي کوځه ډېره ګرانی دي هغه ګټه پای کې اوسم دا غوښتنې نشانه د قدمونو دي او پاغه حفرم کې بندا کړي په خوا به خلکو راغټه سټله لاس به اوسه لګاو وسه محتر وسه زیاتر رسوله د خدا نشاناته شیشه د او شیشینه چاپیرا دنه سیخان تاوکړی لاس نه د بیسوبه لیدې شه ابراهیم علی سلام د خپل نشانات پایې کی موجود دي اغه ګټه کې نشانات د خپل موجود دي هغه ته مقامي ابراهیم وای یاد کا چوي په اجار کا چ پورټکا ابراهیم علی سلام بنیاذونه د بیت الله اوزوی اسماعیل سلام السلام پکټ ورکول نو چکه دا غه تعمیر پوره شو نو دعا لره اوللی او دعا غوالي از مونږ رب قبول کز مونږ نه دا عمل منظور کز مونږ نه دا عمل انک انت سمعی علیین یقینن ته تاکیده دی کړی یقینن ته خاص ته اوریدونکو اوریدلواره پوی بخاری شریف او مسلم کی روایت راځي چکهله دعا لو دعا غختله د بیت الله د پدوالین وروستو نو وفا ارفا یده داولا سنا پورته کړیو فرفا یاده وای په دعا کې لاس پورته کول نشته نه فرفا له پورته کړیو دوال الله سنا دیم شپک سوانل سم صفه د بخاري کې راځي او د مسلم شریف دیم جلد 303 صفه کې راځي فرفا یاده نبی علی سلام ا اغیدوارو لاسونه پورته کړیو پلاږي دارنګي باج خلکو ته تعزیت کلاس پورته کول نشتا ها ابو سعید خذری روایت ده دري زيا بخاري شریف کې روایت رازي دري زيا ها چه نبي عليه الصلاه والسلام هاوي زم ما ترو او اغا پګه شولګي دښمننا او هغه تکلیف صح شو ما ته په زمانه غشي وباسه ما ته دا غشي واخکو داغه او دا دا نو داغه نه او داغه نو په روانو شې زه پوه شو چې زما پلا د پاتې کیدو زما پلا زما تر ما ته وی چې زما دا خبر حضرت ته پیش کا او چې کله هغه وفات شو ما نبی عليه ته وی چې زما ته دا څه نو دعا غد و افات نرستو فرف آیا دے و دعا لہو نبی علیہ السلام لاسو چکڑا او زمادت رد پارے دعاو کرا نو پتعزیت کلاس پورتکول بخاری کدری زیدہ حدیث رازی نباز نه نبن نازب به کلاس پرن پورتکیدہ سنت طریقہ تا سنت طریقہ معلوم ہے بخاری شریف کدری زیدہ رواعیت رازی چنبی علیہ السلام علیہ السلام د تعزیت د اغه د لپاره دعا حقوق او دی و نو لاس پورته کړی و لاره انک انت سمئل الیم یقینن ته خاص او ژوند کې او پوي او یالا او ردلوالته زم ما پم پال تخپوي مریم ها سوي د مریم نيا د مریم مو دي سلام نيا سوي انک ان کان تسمی علیم اغم دا دعا غوارې فینز شمایت شمایات مر... سورته ال عمران کې بداشي اې زمنګ ربا وګړو موږ تابیدار لکه تا ته او دا لازم موږ نه مسلمکان تابیدار لکه تا ته الله زمنګ اولاد تابیدار څنګه چې ځان له دعا غوارې او اولاد له بم غوارې ابراهیم علی السلام دعا اولاد له وختوا دعا ډور دو اثرو کتے ابراهیم علی السلام نو رسټو چې سولہ انبيیاء راغلو نو دا په نسله په اولاد دای کړهږي بچو نو دعا غوالي کتے ناکاره شي دعاونه غوالي الله به یو ځل قبول کی او هغه البته نیکان خلق جوړ کی خودلتم دعا غواری او سورته ابراهیم کې مغواری الحمدلله الذی وهبلی علالکبری اسماعیل نبياسو ای او مقیمین الله وکر زوا دین را پابندی کوونکی دا منزه الله پابند کوونکی جوړ کړي حاضر حسینو کی دا بیان د غازی دا بهدار تا تا او خیمنګ تا مناسکنا کارو نه د حج زمنګ افاظه حج زمنګ و تو نو مېربانو ک پمنګ انک انت تواب الرحیم یقینن تو خاص تو توب قبول لو والای او رحیم مهربان می ربانی او تو بقبلو لوالی اللہ ازمو تو بی منظوری کا الله به من خاصا می ربانیو کا ربنا و بس بیہم رسول من اوم دادوی مخبرو چی ابراہیم علیہ السلام دعا اختیوا چی چې الله په کے ادا سے کس سولے گا چې دی خل کو تستا کتاب ہوئے او هغه رسوليږه دا غو دا قبوله شوه اے زمنګربا اولیګه په دې خلکو کې پیغمبر دې د جنسنا یتلو چلو لیبا په دې خلکو آیاتو نصا و يعلمو کتاب او خیب دې تا مانیدو قران والحکما او د سنتو سنت به او ته غي احاديث به او ته غي و یزکیم او پاکی و دې له شرکنا و یزکیهم من الشرك من خبسه شرکا او پاکی با دیل دا د تو دا شرکنا دا سو خبری را ری دا آل شی نساب شتاب خودو قرآن نساب اللہ پا خپلا مقرر کرے دی انہوں رو کتابون و نسابون بندی گی یو کالی یو شان نسابی بل کال یو شان نقشی یو بل شان الله خپل نساب خپلا بندو بس یو آیات ایک آیات نبو تا لبزی پا الفاظ بے پوئے لبزن بیم و يعلمهم الكتاب چه الفاظ او پويشي په بیا به معنا او مقصد کي تفسير به وي ته کي پوي کي به درم والحكمه احاديث او مصدر کي ها او سلورم وي زكيم تزكيوم ددې کي ولي کته قران کي الفاظ او د خلقو تشقيات نه کي نرد نه رب کي بدعات نه رب نوی آغاز شرک بدعا دو نسخ بدع او بدعات او بناکارا کذو د اعمال نس خبر ده خدا سه په قران کې د یاد کړی او بدغه څه بروانی او د پنځو سو ختم بکی ویه نو یزکیم پاکی بدیل را من خوب شیوه کوله کن سبهه الګیا دي بدعتیان و یزکیم او پاکی بدیل را دا یاد قران سلور ذکر کړي روا لو وی تاسو هایو پان امرستو ایک سوی کاون نمبر آیاتو بورے ایک سوی کاون کمار سلنا فیکم رسول منکم یدلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون شیخ القرآن مولانا محمد تاہی رحم الله اللہ دی پر رحمتو نوری آغا وزی پا تین جون صوابی دا بنگلید وګختم ایس ایس سی چته راشه همابه پولیس راغې چته ها ایس ایس سی وګخته زه چې لالم خلک راغله او مخلوقات ما زه بیا پټیله لوانو ما یا به جمعہ تاته تا به ورنځه به بلال ما ته فرصتم نو ما ته مهلتم نو ما ته تیمم نو ما به ضروری کارو او ما به غره غو ته وګخته زه لالم نویمات هدا خلکو را پورت پېښ کړی او چې یو سړی دې د مولایانو بې عزتي او عالمانو پرې لګيای او دای دای نوزلالم ما ته سې سې وی چې تر علماو بې عزتي کوي ما چې نا او چې وره ما چې زو د علماو نه مخه له علم زکرېره ته دا نو ماو خادمې ما اول علماء کو کوالہ نو خود علمیت دو علماء دو نخری یا د هغه سببات د بازابطه مدرسی سند وی د دیوبند مکيه مکرمه مديني حما خپل سند خود او چې د مال دیوبند سند داده د دا مکيه داده د مديني داده دا, دا, دا چې کوم ملیان دل تناسید نه خپل سندونه وخی یو دویم د علمیت دیمه نه خدا چه آبا دا اللہ کتاب بانی خبر ہوئی علم بورس رئی دا چه سورا کسان ناسی دینا تپوز دو قرآن زکو ما یو صورت ما تا ہوئی دو قرآن پر بارگ یعنی زمان تپوز رکی چه تا سپریمری لی یا استاز دے گئی چه وولو که زیره نو دا غد استاز کاغذو نا چکوئی سنن چکوئی ویا انٹروی تیارنی ویا دا غزمون جو مات دی چه بغیر انٹروی و بغیر سنن پر مس ایما چې معمولیو استاد تاسو ولې تیلی مته یلی او داغه کاغذونه م چک کړو ویاو روده انټرویو او نه اوده ته کاغذونه دا خو زما سره نه دلولي دی زمانو د قران په اړه کې خیر دی وی چې خبره تر نوډه منځ کې را دي شو چې تاسو په 5 جون د 1956 خبره وا پا پان جون مردان دیسی سر و تاسو جمع که گئی مار دی را خدا دو را زی دری را زی پس منگا مردان تیو اختریشو دیسی سیب سر پیششو مخلوقات راگل او باران ری دا نما باز ملگیلو اگر چې بینو رو جماعتونو تواو دا وسم دا چه اولی رو ری که نا پا مسئلی خواسو درمنوی چاگا پیسا مال لگی دلی اگا پیسا تکلیف برداش کردی او چې یو څلور ټولو مرخورا کوي مزي په کوي نو هغه ک دی جماعت سبب هو جماعت کوي بل سبب بل جماعت کوي هغه ته تکلیم مده رسېدل هغه سې گزار مده خورلې هغه چا څه کنزل لدی کړی هغه ته تکلیم مده برداشت کړي سې له ګولې پېنې دي نو هغه دی جماعت احمد سماجو نیا نو هغه رنگونه ګړ ور شو او ما دې ما سره یو مزي بزې یوازې لار او څلور څلور کسه دا غینو زمانه اغه څلورو <سؤال> کې صدر نشو د یوازې وماته ها ډپټي کمشنر سوي چېستا ملګری ماجی ملګری ډیر زیادو په یو ززبل و ززماوی یو مځي د یوازې دالم <سؤال> خو پدې پدارګان کې یو کس راغی په مای چپرې اسه با نکړه او ماته ویږي یو رساله لیکل شوی ده او ستانه په پاغه دڅختونه دي بس بیا سارې چې دا کې اخبار سوق چې ما زړه نه خاله د نه لالم زو اغیم تلی وزه یوازې غې سلور کسو ډیپلوماټي کمشنر وی چمای اوروسالا حالیکه له او پدې به دښتونه کوي اره سارې دا سرواس او فهمې دا سکی خو دا د سالد او پدې به ایو جی بالکل بالکل حماته وي ته وېما او ته وی زب بغیر د الله د کتاب بغیر دلیل دلو دڅ خط کوم د الله په کتاب په مسله باندې او د احادیثو په سنتوم هغه د خط کوم خو چپسیص وروسته ثابتای او چې د قران او د سنت نه بل چې کتاب لیکلی زب غیر د دلی دلیل د کترو نه پاغي باندې د خط ن کوم د باولو غورو چې ته پېکه یې مازه به وګورو لاسی کتاب راکجه دا وګوره دا غلط دی موقته ده ولومباي سفلی کلیو نظر یاد منختے د پیر فقید بابا پنوم جایز دی فلانی, فلانی دی دی کلیو فلانی امستیم استمداد قبرون نه جایز دی بس یو مسلې کلیوا ما کتاب دا چې کی خو دوه ماته غلط دی ما چې څوک یې چې پدې د سختو کا کافر دی ځا چې محمودي خبره نه و ما ته وی چې څو وای ماته وی چې پدې د سخت کای لکه چې توی ته کافر دی غلی <خف> شو پولیس کاپټان نو ته وایو چې دا سړی چېر په کوا سوسو سوسو نو برګی کې نو دا دې وایې هغه جيله کسنګ ها او ماجه ته و سګوري څنګه کنه پرومبئی سفیدی کلی دي پرومبئی چې نظر او منښت د مخلوپ په نوم باندې جایز دي او قران کریم دې ته وځي حرام نه شوړو او ما چاول سالس کینوا زباول دلیل خېم بیا به داغه دې جوابونه کوي یا بلد مل سلام مل مثلا و چې ماجسترس کې خوبته صالح وکړته وا فیصله کې تاسو ناس ما آیاتونه پیش کړو چې قرآن د ته حرام ویلي او چې څو کوئی دا جایز هغه ته مشرک ویلي وا ان اتاتم انکم لمشرکون پس تنی بوله رسوالو سان و چې تنی وو ولوا ان ما حرم عليك خور دې مات اړه کوم مت او ماو غیر الله ولا تا اوكل مما يو يو مسله مې ذکر کړو ويغه ته وی تاسو ویږي داو کتابونو کې لاغري شامي کې وي شامي سره دې کې خدا خو دپدې کې به یودو کې بنا توس مثال سه دې کې ناشته وګداو واقعیا له جنام ها سره دلیل نو او ماتې به بل مسله مې مات نه اول بد دي دي دادا دادا بدی مسله د دې مولیاو نو د تسختو نه اخلي چې دا دغه خبره سیدو قران نه موږ سره دلیل نشته دینو خدای غي سره نو سلو وروالو مولیاو د تسختو کو چې دا دغه خبره سیدو قران نه بیا په په دغه مسله پهنه ځاسه ما ما ته ما چې په دې باندې د سدغه اخره وساته د تسختو نه په واغسته اول که رساله لی کلی و دا مقصد داو دا دو تورو معیارو او دا اغیی سر بازی مولیانو خواهو شا اغیی پا نگرانی که رساله لی کلی شویوا چیز دی مولیسی پی پی دستخط والا ایمان چوار دستاز دستخطو نانا زی قوخته او ما چه در شرک پا مسالو با دستخطه یلی اللہ دا فضلو که چه دا اغیی نماد توید په مسالو با نی دستخطو نوارسته تدبیر کو نتبنده او تدبیر کو نتخاندا کای څوک او شیسه اغه سه لغخته او الله وکړه سه پدې کې اغه ڈپټیکیشن جدا ک شه ورته وی ناغه ماته وی هجی یو درخواست کوم پای چوکا وی هجی خې دا ټوله خبره د استاوه منلې د سختونه یو ته د یو خبره و منلې مال وې وی چې د دې امیانو ته قران نه بس خیر دې مونږ ته خبرې دا, دا, خبر دا دورو منلې د دې داسې عام قران امیانو ته نه خای زکه چې کوم ځای کې مونږ خبره کوو نو امیدا تاریخ شي نبی ازمن د هغه جواب نشو کړی قران آیاتونه راځوي وای ما وای ما دې چې دا وی ما غته وی چې ډیپلیকেশন وکړه ربانا وواسويم رسول منو یذواله ما یا تک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ بيا 151 نمبر آیات وګورئ کما ارسلنا فيكم رسولا منكم يدعو إليكم آياتنا څنګه چې دغه ما په تاسو کې پیغمبر سعود جن نسنا لولي په تاسو آیاتو نه او په تاسو د شرک نه ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم سورت ال عمران 164 نمبر آیات وګورئ لقد من الله على المؤمنين اصبا سفیم رسولا من انفسهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکما او سورت الجمعہ آیات وګورئ والذي بعث في الامین رسولا اتوشتم پارا سورة جمع والذی باسا فی الامین رسولا یتو رسولا منم یدو علیم آیاتی ویزکیم ویعلمم الكتاب والحکم وانکانو من قبل لفیز الال مبین سورة نمل دونوی وانعدو القرآن ماتا حکم شویدیش لولن بقرآن قول آجی سبیری ادعو الاللہ دی کتاب تب خلق راب لما قرآن کا اللہ وی اطل ما اوحیا اولو لا وقتبه ما اوزی اللہ من ربکوم چدا یا تو نماشو رکلا اگر کمشنر سے ہوئی اگر نورو تا وی تازو خواه چدا یا ویاد منکرینو کافرینو یا ظالمانو تازو خطو القرآن نمان کری یا ویاد تازو خطو القرآن نمانے دا سلې درګه ان تی وښوي په یو یو مسله قرآن شروع کی ته وې چې قرآن په دې مسله الله تعالی غره چې په نظر شروع لا نو قرآن زاسې چانګه چې په بلې مسلې شه شرک شروع غره د قرآن یې نو تاسو وای چې دا مخایانو او په دې قرآن شروع کا او تاسو وای چې د یو منکرې دغه تاسو ورته قرآن نه منکرې او زه هغه پاسول زم پاسې زم ما ته نه چیز که ناسیم آغی نو د کرسی نکو شو پزمک که ناسکه مشنر سی پزمک دا او دسترگنی اوخ که توی شوی ویمار تیوی چه مولانا سیب ستا دی خبرو کماری رسرو مندو ماتا خیره اونکی دا یو بچه می دی چه تت اخلاس نشو ما ستا دی خبرو که دیلوی اثر دی او دا غصر یو خار ناسو توی تورو مایارو آغا دوستو راغرهو وی کمیشنر سه وو روز خو مسلمان شو دا سره چې قرانوي زبره برګورو مې ته خو برګورو کمیشنر سه به زګه ګوند مچ دې خدا سایه ته و چې اوس په دادي څنګه جره دا چې قران فما چې ته نه اورېدلې دلته چې الله څنګه په قران نصیب کړی دا ما خو نه اورېدلی او نې کتلیو زه دې قران اپوینا کډې لوي سر دې ما خو توبه وکړه او کمیشنر سه په م کې کې راسته او که دا بل را ته او دا پټې ددن نهکرب ما به اوس ستا تعلیب ې شوورکړی وه اوزه به ستا چ ډې د ماذا او ډیرخوان کوي چې ستا د خبرو سره زما اتفا کې او تا سره سری گردې تعریب شو په یو بچی د خیر ته نی بچ جا د خیرې کوو هغه پوټل م دختون اوواغست د اوغ بیا شاکوي او ما سر ډیر و په په مرکز کې اوسم پرري د داې او دادي داې دسختونونه کړي وس امید یې امیان ته قران خوینه امیان ته په قران نه کې چاته وی ملاکینی ملا خو وی وقالو قلوبنا کوونو زموږ له ډک دے دې له نه فلانه تاجو کا موږ سعلم ته موږ د کدو دا د کار ده دا آیات سلور نصاب استادي یدلو الیم آیات او یو علمو مل انکا انت العزيز الحكيم ومي يرغبوا ملت ابراهيم اراز نکي اره بس لکی چې ان راش په مان ده سلام اراز نکي د دین ابراهيم عليه السلام نه الا مگر راس کیاسو سفیا چې بي وقوف خړې خپل نفس لرا وګوره ینه د طریقې د نه اغه خلاف کوي چې هغه سره بي څو چې اتباع پیغمبر باندې نږدې هغه دې بيو او ټول فقهاوي چې بيو صفی صفيف بسې مونځو کويږي هدايو ګورا كنځو ګورا حضوريو ګورا ها چې سوده طریقې د پیغمبر نه خلاف هغه دې بيو کوفو سيقول الصفا په پیغمبر په طریقې تداس کې هغه دې او په بيو کوب بسې مفتي دے کی سفی دے او ټول فقاهه کل کې سفې په سیمونه کې دیویې دې بدتي په سیمونه کې کېني یو سره د اتباع پیغمبر نه خلاف کوي هغه سفې دې او دته بوستاله مسله او دلیل پېشکې او سې په ټول فقها او منځ دیوی نیت موکو پدې سفې نموز قبول شو الله اکبر تګودا الله نو دلته وسو خې نو ولاقاستفینا او په دنیا ها دا مولودنه پیغمبر نه دی کړیو دی کوي خلاف کوي د جمعې شپه پیغمبر حکم کړي نشته او دی خوري او دی وی دا جایزي نو سفيده سفيبه ستغدینو تاکي ور کړې ماده را په دنیا کې د خپل دین د او یقین ننده به په کې د نه کانو د جماعت زنا تسهیل د بن جوزوي معنا کړي لمنه صالحین د جنتیانو نا یاد کچویغه تا رب داغه تابیشا نیوې د تابیشو ما د فادت مخلوقات فلما اسلم و تلهو للجبین امقم ترسو من اسلم هوجهو و وصا به ابراهیم بنی داذری ما خبره و توحید دو ټول انبیا او مشونو ستاسو نکانو پی وصیت کړي او نور ظالمانو ولې نه مړي توحید ولې بیانې د انبیا ويموند علک استا کابیل انبیاء نو تدا کابیل خبره مانی ده کومه کابیل یادې وي د خپل او کابیل او سلارجا کابیل څوک دی اوا صاحب ایبراهیم او یعقوب وصیت کړې او په مسلې د توحید ایبراهیم علیه السلام په زامنو یعقوب علیه السلام ته د یعقوب زکرې وکه په اسمه محزیز صدا د پاد تیاقوز د بیدارې یا بنی او بچو نو مو اخلاص کله وصیت کئ او بچی فلانیا او ما بچو بشک الله ورکه کړه تاسو دین دین اسلام ممره الا ما کوم لشي حال کې چې تاسو غاله خودون خودن کې الله تا نو مر خودا چا اختیار کې نه دی یعنی همیشه په توحید او په دینداري باندې اوسې گا او سې گا نو دې کې بدله مرګ راشي نو خلک په افلانې مليسه مل لے فلانه استاد مل لے فلانه ا ذمہ دارم فلانی مرلي اوازونه بیا کوي کنه یا ام كون تم یاوي تاسو شوادا موجودم کلا چا چر ش یعقوب علیہ السلام تعالی ماده مرغ تاسو موجود یا هغه وکی کلا چ ویلو خپل زامن او تاسو په چ عبادت کوي رستو زمانہ انټرویو دی هغه بچو زمانه رستو تاسو بچا عبادت او سجده کوي قالو او بچو مونږ به عبادت کو د مدرګار ستا او د مدرګا د پلارانوستا چې ابراهيم اسماعيل اسحلمو د مدرګار کیو منبغ باد اله عبادت کوستا او د بنه کو, کو چې تا د چا کړو زه مونږ مشره نو د چا کړو نو داغه دا مونږ کو الله دانا چې د خپل وا کعبه دوستا سو بکو کعبه نه الله ها اله واحد اعظم د مدرګار کیو يوسف کې برشي اتدر شمایات کې وَتْبَعُوا مِلَّةَ آبَائِهِمْ <تصفيق> إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مُبْدَأَ يَتَابِعُوهُ او گئ ګور د مشرانو نمونه د کابر واغستید او د باطن پرستو نوم ناغه ان وجدنا آباءنا على أم پلاغه کنا نیکو پلا د سو ګو مخو نکتار آبای پلاران زمنګا کم پلارانو ها اسماعیل اسحاق ابله اسحاق علی السلام اسماعیل علی السلام یعقوب علی السلام ابراهیم دې زمنګ نکانو مشرانو دا یو ټولګه د انبیاء او تاقیق تیر شو لا داغه په پاوا بدل داوی وا شایکلوا تاسو په پاړه بدل داغه ته تاسو کوی دا مشه بدل عمل داغه بدل اس ميدویږي موته او تاسو باندې شو کولای تاسو نه دا نو چای خړیو لقمان حکیم چې خپل بچته وصیت کین نو یا بنیا لا تشریک بالله ان شرکا لظلم ندیم بچی شرک مکا ها شرکو نه کې یا بنیا اقیم الصلاه بچو ته نصيحت بريده دوستو دا یو بچو ګولې زمورو ما نپلانه کولبا پلانه اډاټ پلانه ګاډې کې سي وزيالې کپريدار او ټونا جیدادونه د دین تپوسو کا تاسو ګویمانه اوسو دین کار باندې کلک به پدې میشن بکلکې د قران په درسونو شیخو القران چې وفات کېده کټ کې پروتو الله دې په رحمتونو ټول علما شورا سبای جمع کړو او دا ټولونه اقرار غسه یو یو خبره کې خبرې مسبه شکرې دا غسه د دین غمو زما مرغدانې چې ما باندې خاورې والا وي زما مرداده چې د قران درسونه پرې او الحمدللہ داغه اخلاص النذر کې د قران چې درسونه دی ښه خلوای دې کو نو شتاسو يهودانو سره تاسو بدار مو مې ارو يهودیو او نصاریانز موږ په دین روان شي خلوایا پیغمبر دې ته بل ملت ابراهيم بل تبي مفول د فعل ماذوفا بلکې تابي د دین ابراهيم عليه السلام حنيفن چې کلک په توحید باندې والا شرک رب کو حنیف من پرېښدل د یوسیز او من دل د بل سیز د پلا اغه میشن هغې پرېښود د شرک او دله د دا توی چې د لاه میلا شو هغې غستې او پو هغ و او بل په سل هغې ته بیا مسلمان ہوئی تا حنیف اهته و چا مکې تریقه پری دي او نوي طرقه چله او ته کوم ویللی سروان په سرانجیغاه. حنیف نور انبیا او سره حنیف نه ذکر کئ نور سره مسلمن ذکر کئ ها او د سره حنیف ذکر کئ او زمنګ پیغمبر تم انشاء حکم پتاب پتابدارې کئ نو د ابراهیم علی سلام وقتبه ملت ایبراهیم بار بار وئ و ما کان ان ابراهیم علی د مشرکینو نام او آئے منگی ماننا رو رئی پا اللہ او پاک کتاب چلالی کلیشی ویبراہیم اسماعیل ازراک یاقوب علیہ السلام ونزبات اولاد داریتا وما او پاک کتاب او امان رو رئی او تیا چولکلیشی ویمو سال سلام تی سال سلام ته وما او پاک کتاب او او تیا النبی انو چولکلیشی ویمو پیغمبر آنو تا د بهم دترابات رب ددینا لانو فرقو جداین غومنګا فمیند یو تنګرین بیاونا وانا هنو له مسلمون او مونږ ټوله الله مسلمون مخلصون مونږ به تابعدار مونږ به خالص کوونکی د خپل عبادت الله لپاره الله ته به عبادت خالص کو او فاین امنو بمسلمہ امنتم فق به فقد تدور کدی خلق ایمان پشاند آغی چی مان به نیرے وی بمثلو کی باز آئی دارا اینو امباری ہوئی باز آئی دارا مثلو زائی دارے فاین آمنو بمثلی ما آمن توم بیم کده خلقو ایمان رو رو پشان تد ایمان استاسو اے صحابو بی پده قرآن پده پیغمبر نفاق دے تدو تاخید ای بلال و او صحابو کده خلق او تاسو غوندی ایمان وروړو که تاسو څنګه په قران ایمان وروړی وې څنګه تاسو په پیغمبر ایمان وروړی وې کداشي ایمان دین وروړو خلقو وروړو نو هدایت باندې بشي او که تاسو غوندی ایمان دې خلقو را نوړو نو هدایت باندې مقصد ده او سوجو کګه او تطود روافض نوګه تا پول مدودی سیم نوکا چا اغا صحابه بدنامه حضرت عثمان خیانت ثابته حضرت عمر اغا بدتی ثابته معاویه بدتی ثابته نو دا ایمان دا غیسه دا بدت خواست تبالی وینه امتل بدتو هازی هی حضرت عمرو اما خب بدت کره ما ما یاوز ایک دی یو ډاکټر کوټه غوندي او نه غوړا ته چاته دی استاد وګاره سړي صاحب او صفته پړې دا خو بده تی عمر عمر دا چې عمر پرې خپل <سؤال> نوې ځخه بدتیم ما ته که ځان می نه نو سو غوس باټې وېم بس مې زګیا به نو خلک دا د خلکو عقیدې مودودی ویل چې هغه بدتې ده ها د مودودی فو بارک مولا زکریا سیب سړي کلی نور کتاب و نور گرد نور گرداغی پر بارکی چاگا علماء در بارکی صفح صلا کری چاگا ظالم قلم راگستے رہے یو یو پیغمبر او انبیاء داسې سی بدنام کری گناہ لویا نوی آزم الكبائر لویا گناہ ایک بہت بلا گناہ موسیٰ علیہ السلام دیر عظیم گناہ کری و کافر و جلی در لویا گناہ ہاں چدانی وجدل نویدا نوې ګناه আনে کا ظالما حتی رسو نقصان یو سره امریکای ولا افغانستان کې مجاهدین امریکانانو زیان درته دالوې ګناه ها په دغه حلقې کافر وجدل هواږو ادادم نو وا ادا بشي فواکزه موسی سوګي ورکو د پاره د ادب د هغه ټیم نوی گوڑا غا ٹیر نقصان کارے کرے دے یا لوی گناہ کرے دا غا قتل دا د دو نه موسیٰ علیہ السلام بدنام شد خا صحابہ اسو گناہ کرے واغا سو گو جلیب نو واغی ابن دیم ماف کری یونس علیہ السلام سو گناہ کرے وی قوتائی کرے دا ہا انبیاء علیہ مسلم صحابہ بدنامی ہا الکفایہ خطیب بغدادی پائی کی اغلی کلی دی 44 صفه کې بیره خسته خبره کړل دا الکفایا فی المرواذ خطیب بغدادی 44 صفه کې دی چې هغه وایي یزار تر رجل ینتقصوا احد من اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم کله چې توو یو سره چا غو نقصان بیانې د یو قصد صاحب او د نبی علی سلام نا د یو صحابی نقصان بیان دی یو صحابی نو ده د یو صحابی ینتک سو احدم من اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم د یو صحابی نقصان نه بیانې نو فعلم انه زنديق پوشا چدغه دی زنديق القفافه ال میں رواه ذکر کړي شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ خپل فتواو کې لیکلي دي مجموعه الفتاوا آغا وی من توانا آسو چو توان لگئی پا یو دا آئیمو پا دے امامانو کے پا یو یا پا یو خلافاؤ کی پا دے قلیفہ یو الزام پاگا لگئی پا وازل من حمار آلی نو آغا تو کورنی خنم دیر بدتر دے دی د خنم دیر پا یا آغا نا دا علماؤ دے باره کې اغه الامی شي ویدی روافض او دا قص کړي دي زبدا کار کومه زب یو صحابی نه پړې دمه حدانگی ابو زرعه قولغه نقل کړي خطیب بغدادي ابو زرعه سره یو چاغه تدریلاکا حدیثه د دنیاو تدریلاکا دا داغه قوللې او چا ذکر کړي خطیب بغدادي نه چته صحابه او تبد وې نو تا خوشنوت خرابته ان بیا او ته بدوي صحابه او ته بدوي د دین د کمز نه تازه کړی وي دین بیا د کمز نه راغی دین غو تا ختم کو ها فاین امنو به مسلمانو تم به کدی مانور پہشاندای چې مانور تاسو په د قرآن په پیغمبر تاکید الله مومن ها وین ته والو کدی واولې دن خوځا خلک بچی عرفی تمه اندیجه زغو غای رقیبا اوازکان کم نو کوره د کګدارا هغه به دا چيوم به دا چي وونه وای ان تا والو کده واولېدل نه بشکې دي په خلاف کې ده الله سره فصयक فيكم الله زده چې کافی بشید ای دا او خلق بیا دا خساره منګي نور سبت پد نه وایو خو نقصان دغه د صاحبو بارکه کړې ده اره هغه چا خدای ګله ناس ته دینه خلق نه خبري داغه پینفلټ شایکی دای کتابونه شایکیږي خلګوري حلی بر رو کې پس یګفی قوم الله زه دې چی کافی بشي تا لراه کافی بشي من کا استاد طرفنا له مولا دېدا الله پرواچونه کې الله وې دې په خلاف گئی زب استاد طرفنا کافی کېږه ما الیس الله بکافن عبدو نو پس یګبی قوم الله او لم یکفی ربکنا ان زنا عليك الكتاب یتلا ہاں و هو او دا اللہ دیو ریدن کے پویا سبغت اللہ زعور مستاس و خبرہ او پوئی په و خبرہ جستاس مقصد دے سبغت اللہ و من احسن من اللہ سبغا سبغا رنگ شئی پدین دا اللہ سبیغو سبغت اللہ, رنگ شئی پدین دا خلق پنور سیزن و زان رنگ کئی پدین یهودیات پدین مودودیات پدین نصراניות پدین عیسایت ته پدین اسلام مان ځان رنګ کا پدین اسلام په شولت پیغمبر باندې هرنګ شي ا و مناصر من الله د چا باندې یو رنگ لګیدلې په چا بل له بل لګیدلې دا د انوک تیریدا آیاتونه د ادلایل دغه خلاف و مناصر من الله صبغه سچو شو په خلکو وما ناسنمن الله صبغ سوغ دې لري خيست الله نا صبغ پرنګ کو لکه پدین کې ها دا لد دین اسلام بل خيستل انشتا بل خيسته دین شتا ته دا پرې دي ومي اب تغير الاسلام دينا فل يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اڤا حكم الجاهليه يبغون نور طريقې لته جاهليته وَمَن أَحْسَنُ قُلْتَ هَا لَهُ عَابِدُونَ او من جای خازلتا عبادت کو انکی اللہ تا عابدانو اللہ ته محتاج عابدون وایا پیغمبر اته جون نافل اللہ ایت از جگہ رکھو من اللہ پر اللہ کے چما صدا اللہ دین کے جگہ رکھے وا و ربنا او دا لازمہ استادو رب دے یا چګه دا وڑیکے ہم الله زما استاد کتاب زما استاد یو دے پیغمبر زما استاد یو دے قبلہ زما استاد یو دا او نک زما استاد یو دے نجگل ماسره وڑیکے ول پیغمبر بنم نه او کتا اراس کے زمنا اناسن ارذو بلا جنم ولہ مانا او نا عنا بلا جنم ولہ مانا کدا خلک زمنګ نه ایراس کئ بيدس جرم نه او بيدس مقصد نه نو فان کانو قد استغنوا فان عنا عنهم غنا نو کدی زمنګ نه بے پروا دی ایراس کئ نمنګ ته زلزله بے پروا یو زمنګ اپس پروا ساتوے پړوا غو د دې و چې سابس د کړیو د کتاب به زده کړو سمثال به زموږ نږدې کړي وي او توحید به زده نو چې دې زمونږ نه پړوا دی مونږ په څه نو فإنا عنو مونږ د دې نشل زله پړوا یو مونږه څه پړوا ساتو یو الله راج کو له خوشاله کول غاری ښا امام ابن قیم ویلي دی او شیخ محمد طاهر رحم الله یو نور کوي ویلي دی ف تکه تحللو والله حياتو مریتونولې تکه ترض وله نامو غذاابو یاله چې ترلاته خوږې او خلک را ته تې تلا نه خوشاله او خلکه نهنا را فلی تر الذي بین و بین کااممرون و بيننی و بین نه لاالې نهخرابو یاله چې زما استستا منځکې آمشا باوي تمې څخه رې زستا خبر دوي او زم ما د خلکو منځ کې هميشه سوې نو راوي توخه باندې ماشومان اوسوي کچي کاله کې او دا د ګډوبګ یوړو غاکه ما اوس ماشومان دې خبره ندي بس منډې دې يا جماعت يا مدرسه یا سکول له او مزګار مدرسه چته وي جماعتونو کو سازان چته وو نو ورو له کوم شي د ښوګار ومنګا قدوا تو ها جن نافل <سؤال> الله و ربنا و تاسو من سلاف الله په دین د الله کې په توحید الله په دین الله په کتاب الله په والد الله کې ولجره که و ما نه قمومن الا يؤمنو بالله العزيز الحميد دی بد نه غلې زمنګ نامګردا چې منګي مانورې فالایکی واځي دی پالا منګي مانورې دا بده غني سوره مائده یو کوم شپیتم آیات کې برشی و ما تنقم منا الا من امن بالایه ربنا ته زموږ نبت نه غنی مگر دا چې منګم ان وړي په لایکی आवाज او زموږ نه بل خبر ابدا نه غنی خو منګ تعالی توحید بیانو د الله بیان مخلوق ته کو نو دا زموږ دخلی نه او زموږ نبت غنی چې دا دا بیانې سوره আরাফ 125 کې نہمه পারা ها ساهرین سوې موسی عليه السلام ته وما تنقمو منا الا ان امننا باياته رببنا تبندغنی فرعون از موږ نه مگر دا چې موږ یې مان وروړې په الله ای کیوازې سوره د سوره مؤمن سلیشتما بارا رجول المؤمن سوې خپل قوم ته اتک تلونا رجولن ایقولا ربیا الله وظالمانو تاسو دا سيو سره وځنی چاغوې ربزم الله دې هغه وی توحیدونه رب می الله دې تاسو هغه وځنی دا دنګي صورت ه حج هغه سلوختما یا ته بم بیا تاسو سبب دا غړی چې موږ الله توحید بیان کړی دا الله توحید بیانو زمنګ د دې جماعت نه صرف دا خبره بدګرې چې د الله توحید ولې بیانې ها خلق د توحید تراغوالو د شرکیاتو نه منکه ولنا مالنا موږ د پاره بندې دا مالو زمنګ دې تاسو دا عمل تاسو دا یله وا تاسو کار کوي موږ بزان وو استخپل خبر ده یو زم ما خپل نا ته ګونو خپل پلی خو زماده پاره بدل د زماده توحید زماده بیان استادو ته پاده سزا دا تاسو ته شریف تاسو ته خلافو ولکم امرکم ونهنو ده مخلصون او موږ ای خاص صلاته خالص کونکي د خپل عبادت ته دزرنا ام تقولنا بلک وای تاسو بشکه ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب عليهم السلام او د بت اولاد ده قانون یهودیان او نسواریان نسوارا یو یهودیان نسوارا قولوا انتم تعلمون الله اعتازخو پوی الله اياهوديان او نصارا او نو ک تاسو خو پوی ریک الله الله خو پوی سوره ال عمران 64 پک ته کی الله داغه مبارک ویلی ما کان ابراهیم یہودین ولا نصارانین ولکن کان حنیف ومسلم وما من المشرکین یهودی نو نسرانی نو کلک پتو حید بانی و او مشرکم نو نو اللہ خدا خبر کرد او تاسوی یهودی و سوکر نسرانی ومن ازلمو ممن کتم شهادتن عنده من اللهم سو دے دیر ظالم دا چانا چپتک را گوایی وقتی میوی کنا ومن ازلمو ممن منا حلتی ومن ممن کتما سو دې دې ظالم په پټو کې دا اچانا چپټګڑا گواہی د توحید څرګند سره ودا الله نام د الله د توحید خبره د پله کوه د پله پویا کړو او د خلکو نه پټګڑا د لاله ش د وجنام شبام یاد جمعه ته وښکی مالباې وزن لا کوي ما وزم مدرسې نو کی, کی تدریسونه وانه والی ها چاندې باندې را کوي امامت خطابات به من را خدمت می او تبن را کې دی وجه نه مساله پټه کړې خپو دي الله وې دا غنه بل غظالمن شتا لوی ظالم دي وم اللهو بغافلن عما تعملون او نه دی الله نه خبر دا نه چې تاسو کوم عمل کوی الله به خبر دي تل قومتون دایو ټولګي د امبیا او قد غلطه کی تیر شو لا دا ټولګي په پاړه بل دا عمل وشذکل وا ولکم دا زه د پاره بلدا زه دا چې تاسو ښکوهي ولا تاسو سوالونه اماه کانو یا ملون ته پول شو کولې تاسو دا کانو چې د دنیا کې لاګي دا عمل ته پوس نه او زمنګ نه داغي داغینه ته پوس نه کیږي او چرته به خپل عمل ته پوس کیږي پدی زیباني اوې ترازونه د يهودو داغي جوابونه او دری خبرې واخلو